Herovin Bolnav Îngerul meu își mai aduce aminte din fericirile de mai înainte. Cerul la gust îi ajunge comblit cu laptele amar și agurit. Stelele lui nu și le mai limite ca niște steaguri sfinte zugrăvite și vântul serii nu mai dă dem cu aromele de vin și unt de lem. Livada, câmpul și-au pierdut și floarea și roadele și frunza și culoarea. Avele negre duc sub cerul cald, nămoluri fierte, grele de asfalt. Oriind de capul, caută să-și pui locui spinos și arba face cuie. Cocorii trec tăria fără el și nu-l mai cheamă zborul lor de fel. Viața veciei, cuibul din ogive, inimii lui ajuns au după și-n dată simte cât de cât îndumicarea timpului urât, că cine știută începe să încolțească pe trupui alb o bubă pământească.